Пропадай і годі. Біля крайніх хат, звернувши круто, пішов навпростець по вузькому сліду. Сутеніло. Біля глиняної стіни, що одна осталась від житла, побачив кінський маслак, весь кругом обгризаний гладко, як кремінь. Хтось ішов і кинув. Дивився на кістку Мирон Данилович. І тоді через невразний відрух душевний проблиснув здогад, з відрадою і також непевністю. Поспішив селянин додому, мерщій збиратися в дорогу, здобич, про яку згадав, могла врятувати сім'ю або хоч позбавити тепер від найлютішої муки. Жінка дивиться, чого він метушливий, як там було, жди їхнього добра відказує Мирон Данилович, беручи лопатку і сокиру. Міліція помагає партійному тягти борошно, а кругом хлібробська кров лягла. Я пригадав, коня закопано в мерзлоту. Скільки всіх бідує, і щоб ніхто не вигріб? Може, ні? Скрізь риїться. Це за колгоспним, рідко ходять. Ну, спробуй, а щось не дуже віриться. Він пішов на ніч у степ, обминаючи колгоспний двір. Страчував напрям і довго топтався серед сніжних могилок. Оглядав, чи схожий на кагат. Розрібав звичайні кучу гори, або рив грунтові зморшки. Опівночі натрапив на загребу. Почав бити лопатою мертву землю. І видно, тут хтось докопувався середина порожня. Нарон Данилович витерпіт. Жах обгорнув, коли остання сподіванка розріялась. Він сів, болісно горюючи, до того болісно, що враз зірвався від нестерпного почуття, ходить по кагату. Він кинувся миттю. Бігти. Світ за очі. Бігти. місця, де так тяжко скривджений. Коли ж притих і став далі рити, то частини коня виступили, мов скам'янілі, що аж гремлять ось передні ноги з пів грудиною і головою, а в другому кутку задні ноги з клубами і решткою круп. Радівко, пач, не стримно, як попереду горював, коней не чимало, на тижні вистачить. Роїться здогад про когось, І з санчатами приходив. Вирубував великі шматки, гляди, заслабнув, та потім кінець. Сікши передні ноги конячі і грудиння, Мирон Данилович відділив грубіші кості на другий раз. Кращі шматки в мішок склав, а останок загріб під землю і сніг. Відходив поволі і часто спинявся, поки добрів до своїх воріт почалося ріти. І пітний був і промерзли. Як собака набігався, означив собі йдучи по підвікнам. вікнами. Прощастило проскочити, крадькома, а то б У В хату йшов веселий. «Конятина з закритого розподільника», сказав дружині. «На білі карточки дають». Вона ж руками сплеснула, зазирнувши мішок. «Багато як?» «Тільки це...» На чорні карточки, оглядає здобуток. Добре, м'ясо, не порчене, бо зразу промерзло. Гріти будемо. Він мав сили нарубати хмизу, коли ж лих заснув. Діти роздивляються на м'ясо. Боятимуся їсти, повідомила Оленка. М'ясо як м'ясо, озвалась мати. Років понад десять тому в місті всі їли. «Були тоді консерви з нього, Смачні, а скоро зникли». «Куди зникли?» – питає Андрій. «Десь поїдено». І втишився голод. «З іншого м'яса консерви краще». «Воно синє», – означила Оленка. Розтягнула пальці, щоб торкнутися, але передумала. «І не синє, а сизе. Приглянься», – заперечив брат. Надивилися діти і відійшли. Дар'я Олександрівна забула до теперішній розпач.